Guds frid. Ja, jag heter Gertrud Johansson och jag vill idag dela med mig vad Gud har lagt på mitt hjärta för den här gången. Och jag önskar verkligen att jag kan förmedla någonting här. För det jag vill tala om idag det är, handlar om de heligas gemenskap. Eller om man säger så, församlingen. Och vad det innebär att vara en insatt. I Guds församling Och jag ska börja med att läsa Om den första församlingen Hur den föddes På pingstdagen Jag vet att min man Tage Johansson Han har sagt så många gånger Att församlingen föds Och den är ett resultat Av ett andligt skeende Och jag vill haka på där För det är precis så det är Det är ett andligt skeende Och då föds människor Till liv, men också Församlingen föds i ett andligt skeende. Och nu ska jag läsa då från de allra första dagarna här i, i Apostlagärningarna. Där det står, alltså Jesus hade ju talat till sina lärjungar i första kapitlet. Står det när han då var tillsammans med dem så bjöd han dem och sa Lämna inte Jerusalem utan förbida där, alltså vänta där vad fadern har utlovat. Det var om ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten, men få dagar här efter ska ni bli döpta i helig ande. Och, och så står det i åttonde versen: Men när den heliga ande kommer över er ska ni undfå kraft och bli mina vittnen. Både i Jerusalem och i hela Juden och Samarien. Och sedan in till jordens ända. Men då ser vi här att detta lyssnade lärjungarna på och de människor som hade vandrat med Jesus. Och det var nog inte så få för det står så här i andra kapitlets eh, första verser så står det När sedan pingsdagen var inne var de alla församlade med varandra. Och då kom plötsligt från himmelen ett dån så som om en våldsam storm hade varit fram och det uppfyllde hela huset där de satt och tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem en på var av dem och de blev alla uppfyllda av heligande och började inte tala andra tungomål eftersom anden ingav dem att tala. Och då var det så här att när det här dånet kom så församlade sig en massa människor runt om och undrade vad det var som hände. Och jag ska inte läsa allt det, men ifrån 38 versen de, de lyssnade på vad Petrus sa när han trädde fram där och det kan ni läsa själva i Apostlagärningarnas andra kapitel. Och då står det från 37 versen när de hörde detta kände de ett stygn i hjärtat och de sa till Petrus och de andra apostlarna Bröder, vad ska vi göra? Och då sa Petrus Gör bättring och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse. Då ska ni så som gåva und få den helige ande. Till er gäller löftet. Och era barn, jämväll alla de som är fjärran är i fjärran så många som Herren vår Gud kallar. Det här löftet fanns för alla människor. Och som med många andra ord bad och förmanade han dem. Och i det han sa, låt frälsa er från detta vrånga släkte. Och vi lever ju verkligen i ett vrångt släkte, som är vrångt i förhållande till Gud. Låt frälsa er. Och då så, står det så här, det som då tog emot hans ord lät döpa sig. Och så ökades församlingen på den dagen med vid pass 3000 personer. Så många var det som tog emot det här och eh, lät döpa sig. Och så står det, de höll fast vid apostlarnas undervisning och brödra gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Och så står det, och fruktan kom över var och en och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Men alla de som trodde höll sig tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina jordagod så var de ägda och delade med sig därav åt alla eftersom var och en behövde. Helt plötsligt så hade det blivit en sån fantastisk gemenskap mellan dessa människor som man brydde sig om varandras Situation och såg till att man använde sina möjligheter och medel för att dela ut åt alla vad var och en behövde. Det hade väl ingen brytt sig om förut. Och vi fortsätter. Och ständigt var dag var de enräktigt tillsammans i helgedomen och hemma i husen. Där bröt de bröd och åt med fröjd och hjärtats enfald och lovade Gud. Och allt folket var den välbevåget och Herren ökade församlingen dag efter dag med de som lät sig frälsas. Det måste verkligen ha varit ett fantastiskt andligt skeende här, den första församlingen. Och vi ser att de verkligen fick en sådan gemenskap. Så de, de var alltid tillsammans, de var ständigt tillsammans. Och jag tänker på hur ser det ut i församlingar idag? Man skriver in sig och får sitt namn i en matrikel och så är man då medlem av en församling men man bryr sig inte särskilt mycket om de andra annars utan det är när man samlas till möten. Så församlingsgemenskapen har förändrats och ser så annorlunda ut nu än vad den första församlingen hade. Det är klart att alla flyttade inte in under samma tak. Vi har ju i Maranata haft så kallade storfamiljer. Och det är ju ett sätt att försöka ha möjlighet till det här med att samlas varje dag. Och det är fantastiskt och det är jättefint. Men jag vet inte om det är ett måste i alla lägen. Men det här med intresset och viljan att vara så mycket som möjligt tillsammans med de andra. Det är ju en förutsättning för att vi ska kunna vara det som det står om i romarbrevet lämmar varandra till tjänst. Där står det i romarbrevets tolfte kapitel. Där kan vi börja och läsa från första versen i tolfte kapitlet Så förmanar jag nu er mina bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud offer er andliga tempeltjänst och skick Uppgör inte efter den här tidsålders väsende utan förvandla er genom ert sinnesförnyelse så att ni kan pröva vad som är guds vilja och vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Och där står det ju om detta, hur vi ska handla mot varandra. Har någon fått, alltså ja, vi kan läsa där. Vi fortsätter att läsa helt enkelt i fjärde versen där. Ty så som vi i en och samma kropp har många lämmar. Alltså församlingen liknas ju vid en kropp och den får många lämmar. Lämmarna ser ju väldigt olika ut och är väldigt olika. Men då eh, har ju inte alla lämmarna samma förrättning. Så står det i femte versen så utgör också vi fast än många en enda kropp i Kristus.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 Och den som är satt till föreståndare, han var det med nit. Och den som övar barmhärtighet, han gör det med glädje. Er kärlek vare utan skrymtarna så. Alltså, den kärlek vi har till andra, det ska inte vara skrymtaktigt att vi skryter med den eller försöker eh, ja, visa oss med den. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Älska varandra av hjärtat i broderlig kärlek och sök överträffa varandra. I inbördes hedersbevisning. Var inte tröga där det gäller nit. Var brinnande i anden och tjäna ären Var glada i hoppet. Tåliga i bedrövelsen. Uthålliga i bönen. Tag del i det heligas behov. Och var angelägna om att bevisa gästvänlighet. Välsigna dem som förföljer er. Och välsigna och förbanna inte. Gläds med dem som är glada. Och gråt med dem som gråter. Var ens till sinnes med varandra. Ha inte ett vänt till det var högt är, utan håll er till det som är ringa. Håll inte er själva för kloka, och vedergäll ingen med ont för ont. Och vindlägg er om vad gott är inför var man, och håll frid med alla människor, om möjligt är och på, så mycket som på er beror. Hämnas inte er själva, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det är skrivet mina hemden jag ska vedergälla, det säger Herren. Fast med om din oven är hungrig så ger honom att äta. Om han är törstig så ger honom att dricka. Till om du så gör samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte övervinnas av det onda. Utan övervinn det onda med det goda. Ja, nu läste jag nästan hela kapitlet. För det är så fantastiska verser vi har. Vi, vi ser ju så många ställen i Bibeln där det talas om hur vi ska bete oss mot varandra. Det står i, till exempel i Första Peter i brev kan vi läsa. Vi tittar i första kapitlet först. Där står det från 22 versen. Uh, nej, det var inte det. Nej, nu tittade jag i fel kapitel.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 Till allt kött är så som gräs och alldeles dess härlighet så som gräsets blomstrar Gräset torkar bort och blomstret faller av. Men Herrens ord förblir det Och det är detta ord som har blivit, blivit förkunnat för er som ett glatt budskap. Det står att vi ska ha oskrymtad broderlig kärlek. Och älska varandra uthålligt. Med uthållig kärlek. Det kan behövas. Vi behöver varandra. Andra kapitlet där ska vi läsa. Från femte versen, och låt er själva så som levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att ni blir ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. Ja, och från i femte kapitlet kan vi titta, där står det så här, eller fjärde kanske först. Från åttonde versen. Var framför allt uthålliga i er kärlek till varandra. Till kärleken överskyller en myckenhet av synder. Alltså en församlingsgemenskap. Det är en gemenskap av människor som är tillsammans och som älskar varandra. Och låter sig... Eh, vara tjänare åt varandra som lämnar en och samma kropp. Där hela kroppen arbetar för samma mål och mening. Men har olika eh, uppgifter i detta. Så ska en församlingsgemenskap se ut. Och från den där var gästvänliga mot varandra utan knut och tjäna varandra var och en. Men den nådegåva vad han har undfått. Så som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.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 Så står det till dem i andra versen, var herdar för Guds jord som ni har i er bord Var det inte av tvång utan av fri vilja inte för slemvinningsskull utan med villigt hjärta. Uppträd inte som herrar över era församlingar utan bli föredömen för jorden. Då ska ni när överherden uppenbaras und få härlighetens oförvissneliga segerkrans. Så ska också ni ni yngre och er sida underordna er det äldre. Och ikläder alla i omgängelsen med varandra ödmjukheten så som en tjänad direkt. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Ja, detta är ju ett, en församlingsgemenskap som, där man har verkligen omsorg om varandra. Och det är klart att de var flera tusen, och jag tror väl inte alla tusen kunde ha samma relation till varandra. Och har man då en stor församling så blir det, men det blir ändå någon, en grupp som man är lite närmare med och som då kan försöka komma tillsammans så ofta som möjligt just för att få uppbyggelse tillsammans ständigt vardag var de endräktigt tillsammans, säger Guds ord. Så var det, man hade en sån eh, vilja att vara tillsammans med varandra att man ville inte missa det. Man älskade varandra så mycket. I Hebrebrevet står det också mycket om det här med församlingsgemenskap. Och det är väldigt viktigt. Det vi ser där i Hebrebrevet 10 kan vi läsa. Och där kan vi läsa, ja vi kan börja från 19 versen. Eftersom vi nu mina bröder har en fast tillförsikt att få gå in i det allra heligaste i och genom Jesu blod. I det att han åt oss har invikt en ny och levande väg dit in genom förlåten, genom sitt kött. Och eftersom vi har en stor överste präst över Guds hus så låt oss med uppriktiga hjärtan gå fram i full trosvishet. Bestänkta till våra hjärtan och därigenom renade från ett ont samvete och till kroppen tvagna med rent vatten. Och låt oss oryggligt hålla fast vid hoppets bekännelse till den som har givit oss löftet. Han är trofast. Och låt oss akta på varandra för att uppliva varandra till kärlek och goda gärningar. Hur ska man kunna akta på varandra om man aldrig träffas? Vi måste naturligtvis träffas och umgås. Och det borde ju vara så att vi älskar att umgås med varandra. Att vi vill vara där de andra är och att vi undrar över dem, hur de har det, hur de mår. Och jag tror säkert att det på många håll kan finnas delvis en sådan församlingsgemenskap. Men jag tror att den fullt ut skulle kunna fungera ännu mer än vad den gör. Och människan är ju obotligt egoistisk. Man vill behålla sig och sitt för sig själv och vill inte ha så mycket besvär. Men det gör också att man går miste om en massa välsignelse. Uppliva varandra, står det, till kärlek och goda gärningar. Och så står det i 25 versen. Låt oss inte överge vår församlingsgemenskap, så som somliga har försked. Utan må vi förmana varandra. Detta så mycket mer som ni ser hur dagen nalkas. Ja, det är viktigt att vi inte överger vår församlingsgemenskap. Den behöver vi. Vi behöver kunna hjälpa varandra på vandringen. Kunna eh, verkligen ja, stödja och styrka varandra. Och där, hur ska vi kunna utföra alla de här... Alla de här uppmaningarna som det står om i Guds ord. Om inte vi träffar varandra. Som eh, församlingsmedlemmar. Och församlingsmedlemmarna är inte bara medlemmar. Man är lämmar. Man är förbundna med varandra. Därför att, därför att vi är ett sammanväxta med varandra. Precis som lämmarna i en kropp. Det är så viktigt att vi... Att vi gör det, att vi också då kan vakta på varandra så att vi ser om det är någon som mår dåligt, om det är någon som är på väg åt något felaktigt håll, ja då kan vi förmana varandra. Och, och det är väldigt viktigt att vi gör det. För att eh, Gud är ju angelägen om sin församling och inte vi det så då är vi inte uppfyllda av hans ande. Därför hans ande är ju angelägen. Hans ande är angelägen om var och en av de syskon vi är födda in i den gemenskapen som är den församling där vi är födda. Tänk att vi är, har fått en sån möjlighet att att vara tillsammans med syskon här i tiden och, och hjälpa varandra, uppliva varandra till kärlek och goda gärningar som vi läste här. Och ständigt vardag var de endräktigt tillsammans. Kan inte vi också vara det? Vi önskar, jag önskar så att vi skulle kunna göra det. Att vi skulle kunna verkligen visa detta. Vi, vi har ju en, en sån fantastiskt mål för vår vandring här i tiden. Och det har de andra med som är födda på nytt och födda in i det här. Och det är ju så att är man en familj, en gudsfamilj, så är det ju som en familjegemenskap också. Det finns många bilder på detta med församlingen. Det är familjen, det är ett hus, det är en kropp och det är en fantastisk gemenskap som är någonting mycket mer än ett bara ett medlemsnamn i ett register och att man samlas till en eller annan gudstjänst. Nej, det är så mycket mer eh, än, än så, den gemenskap som vi har fått. Vi har ju, vi har ju vi han, det handlar ju om en, en kamp som vi för tillsammans. I kolossebrevet står det tredje kapitlet. Om ni alltså är uppståndna med Kristus, så sök det som är där ovan. Där varast Kristus är och sitter på Guds högra sida. Jag har ett sinne vänt till det som är där ovan, inte till det som är på jorden. Vi vill ju så gärna vara vända till det som är på jorden, men det som är där ovan, det är det som är det viktiga. Och då blir det plötsligt väldigt viktigt med syskonen, med deras vandring och deras väl och ve det bryr vi oss om så på ett helt annat sätt så står det i femte versen så döda nu era lemmar som hör jorden till otukt, orenhet, lusta, ondbegärelse såg girigheten som ju är avgudad yrkan ty för kommer Guds vrede i det synderna vandrade också ni förut då ni ännu hade ett liv i dem men nu ska också ni lägga bort allt sammans vrede häftighet, ondska, smedelse och skamligt tal ur er mun. Ni ska inte ljuga på varandra. Ni har ju avklätt er den gamla människan med hennes gärningar och iklätt er den nya, den som förnyas till sann kunskap. Och så blir en avbild av honom som har skapat henne. Och därvid kommer det inte an på om någon är grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, träl eller fri. Nej, Kristus är allt. I alla. Och så står det här: Så kläd er nu, så som Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, sagt mod, tålamod och ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan, så som Herren har förlåtit er. Så ska ni också förlåta, men över allt detta ska ni iklä er kärleken, Till den är fullkomlighetens sammanhållande band. Guds kärlek, Kristi kärlek, den ska vi iklä oss, det blir en sammanhållning som inte är jordisk. Det är fullkomlighetens sammanhållande band. Låt Kristi frid regera i era hjärtan till att äga den är ni också kallade så som lämmar i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt kristig ord rikligen bo ibland er. Undervisa och förmana varandra i all viset med salmer och lovsånger och andliga visor. Och sjung med tacksägelse till Guds ära i era hjärtan. Och allt vad helst ni företar er i ord gärning. Gör det alltid i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Det är så viktigt att vi, vi kan göra det här. I 23 versen, vad helst ni gör, gör det av hjärtat så som tjänade ni Herren och inte människor. Ni vet ju att ni till ska av Herren få er arvdel. Den Herren ni tjänar är Kristus. Den som gör orätt, han ska få igen den orätt han har gjort utan anseende till personen. Nej, vi ska göra rätt. Och vi ska eh, göra det av hjärtat när vi tjänar varandra. Och det är en sån gemenskap som Gud vill att församlingen ska vara. Och jag tror att vi skulle kunna detta mycket mer om vi söker Herren tillsammans. Att vi smälter tillsammans som en andlig kropp. Och att vi kan ha en sån gemenskap där vi verkligen bryr sig om varandra. Det är så Gud vill att församlingen ska fungera. Nu har jag talat på vad som låg på mitt hjärta den här gången. Och jag önskar så att detta kunde ge någon inspiration till att fatta och förstå mycket djupare vad en församlingsgemenskap egentligen innebär. Det är ju... Det som Gud vill att vi ska leva och att församlingen ska vara en, ett ljus här i tiden. Någonting som människorna ser och så kan de se ljuset ifrån himmelen genom församlingen. Vi avslutar därför den här gången och jag hoppas det inte blir allt för rörigt det här. Må Gud välsigna dig som har lyssnat så hörs vi återigen om en vecka.